فأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ دُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقُكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءَ وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي دَسَاءَ الُنَبِيهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُسْلِحُ لَكُمْ مَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ غُنُو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 Bapak saudara-saudara sekalian Alhamdulillah kita bisa Melanjutkan kajian kita Dan kita sekarang Ayat yang ke-21 Dari surat Al-Mu'min Kita baca dulu A'udhu billahi minishidhanur rajim Bismillahirrahmanirrahim أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كانوا مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارًا كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إن الله إنه قوي شديد العقاب أردن Awalam ya fil ardhi dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi? Fayan zuru kayfakah na anki kanu min qablihim lalu memperhatikan betapa kesudahan orang-orang sebelum mereka kanu hum ashad minhum kuwa mereka itu adalah orang-orang yang Lebih Lebih besar Atau Lebih kuat Kekuatannya Dibandingkan dengan Mereka yang ada sekarang Artinya umat terdahulu Lebih kuat Dibandingkan dengan Umat yang dihadapi Rasul waktu itu wa fil ardi dan peninggalan-peninggalan umat terdahulu lebih banyak dibandingkan dengan yang bisa mereka karyakan yang nanti akan ditinggal fa akhazahumullahu bidhunubihim lalu Allah mengazab mereka karena dosa-dosa mereka fa ma'aka nahum minallahi min waq dan mereka sama sekali tidak punya pelindung dari azab Allah Subhanahu wa taala. Zalika bi'annahum yang demikian itu karena sesungguhnya mereka kana Ka ta'tihim ta rusuluhum bil bayyinat. Rasul Allah datang kepada mereka membawa keterangan-keterangan yang jelas. Fakafaru tapi mereka Kufur, mereka ingkar Fa'akhadahumullah Maka mereka diazab oleh Allah Innahu Qawiyun syadidul Iqab, sungguh Allah SWT Itu maha kuat Dan maha keras siksanya Itu artinya pelajaran yang kita ambil di sini. Awalam yasiru fil ardi dan apakah mereka tidak melakukan perjalanan di muka bumi? Faienturu kayfa kana ladzina kana numing koblihim. Lalu memperhatikan bagaimana kesudahan umat-umat terdahulu. Nah, faedah yang diambil berarti umat manusia Apalagi umat Islam Umat Islam itu Diberintah untuk Memahami umat terdahulu Kalau harus Dengan melakukan perjalanan Melakukan perjalanan Karena zaman dulu alat komunikasi Tidak seperti sekarang Nah Jadi intinya Allah SWT memerintahkan Agar Mengetahui kisah umat terdahulu Memperhatikan umat Umat terdahulu Lalu Nyatanya sekarang umat terdahulu Itu seperti apa Umat terdahulu Yang eh, Di Indonesia ini misalnya kerajaan kerajaan terdahulu Kerajaan Majapahit Kerajaan Pajajaran Nah dan sebelum itu, ini zamannya siapa yang meninggalkan Borobudur, Candi Prambanan? Nah itu zaman siapa? Enggak, diteliti. Nah setelah diteliti itu oh, zaman itu, terus sekarang nyatanya bagaimana? Kalau tahu hancurnya hancurnya dulu bagaimana? Nah, jadi itu diteliti Kenapa? Karena Allah di disini memerintahkan Apa mereka tidak melakukan perjalanan Dan melakukan penelitian Tentang umat terdahulu Akhir dari umat terdahulu bagaimana gitu. Padahal hum asyaddu minhum kuwa Padahal umat terdahulu Jauh lebih kuat daripada mereka yang Hidup di waktu itu Umat terdahulu Kalau sekarang umat terdahulu Jauh lebih kuat daripada umat Sekarang Bagaimana umat terdahulu Lebih kuat Awalnya manusia itu adalah Nabi Adam Nabi Adam itu Tingginya 60 hasta Kalau satu hasta itu Setengah meter berarti 30 meter apa kira-kira kecilnya seperti kita ini terus tingginya 30 meter tidak mungkin berarti badannya besar tinggi ya kekuatannya kekuatannya nah berarti umat terdahulu lebih lebih kuat Umurnya Lebih panjang Nah Kesudahannya bagaimana Wah, Wahumma terdahulu Hancur Kenapa Diturunkan azab oleh Allah SWT Apa sebabnya Duraka kepada Allah SWT Nah ini Nah sekarang Ya yang saya tahu ya Yang saya tahu dan itu jadi pelajaran Borobudur Seludakannya naik itu Tingginya berapa? Pak? Seperti Tekel kita naik itu Iya eh? Gak ada yang ingat ya Gak eh? pernah ke sana Gak pernah naik sampai di atas Saya waktu ke Magelang terus, setelah ke Magelang ke desa yang di kaki Gunung Merapi. Nah di sana ada teman yang ajak saya ke Borobudur. Saya biar tahu, jauh seberapa pan. Akhirnya naik motor ke Borobudur. Terus kita itu naik ini, serundakannya itu, gitu berapa setengah meter lebih setengah meter jadi ndak bisa kalau kita mau dari ini terus mau naik itu naik selundakannya itu biasa gini nggak bisa ya harus ngangkat kaki dulu sampai repot gitu nah mungkin hampir satu meter atau gitu iya hampir satu meter kira-kira ini -kira. batunya besar besar itu, gitu gitu munci satu dengan yang lain Terus tingginya sulundakan Itu satu meter Atau hampir satu meter Nah sekarang Probudur itu kan tempat ibadah ya Dan nanti kalau di atas Itu Ada tempat jalan keliling Kayak Tawaf itu Terus nanti ada jalannya naik, naik Di sana juga ada Di sini juga ada Terus nanti ada Tempat keliling lagi Jadi yang paling atas Kayak kubah masjid itu Nanti ada tempat keliling Nanti ada tempat turunnya Turunnya selundakan itu Nah terus Di turunnya itu keliling itu Itu juga kuncup-kuncup ya, Kayak kubah-kubah itu Nanti di tingkat dua ada tempat keliling Gini lagi Nanti terus eh, Kalau kita keliling di sini, sebelah kita itu Agak ke bawah itu ya Kubah-kubah itu Terus nanti ada Bagian yang untuk turun nanti Keliling gitu lagi. Nah, selundakannya itu setinggi itu dan itu untuk ibadah. Sandainya orangnya enggak tinggi besar, tidak mungkin buat selundakan setinggi itu. Langrebotilan kan itu. Nah, jadi itu. Sandainya Orangnya seperti kita Tidak mungkin buat selundakannya setinggi se Setinggi itu ya. Nah kenapa? Karena ibadah tambah repot Tidak lah. membuat nyaman Nah itu Contoh ya bahawa orang dulu itu Lebih kuat Lebih besar, lebih tinggi Ini. Nah itu Enam Dan anak SD sekarang itu Kecil-kecil ya Dibandingkan dengan di zaman kita dulu Zaman kita dulu anak SD itu sudah besar-besar Umurnya dulu sekolah terlambat gitu ya Ya gak beda jauh Gitu gak beda jauh Dulu eh, zaman kita kelas 6 kelas 7 masuk SD Mungkin gitu ya Umur 19 lulus sekarang 18 tahun Tapi itu kecil-kecil Anak-anak SD Bahkan sekarang Anak SMP Itu masih kecil-kecil itu banyak Bukan karena umurnya Karena tambah lama Tambah kecil Ya ada yang masih tinggi besar gitu. Ada yang masih tinggi Tinggi besar Tapi banyak yang Tambah kecil-tambah kecil Gitu Kanuhum asyadu minhum kuwa Wa athara fil ardi Wa atharan fil ardi Dan umat terdahulu lebih banyak Meninggalkan peninggalan-peninggalan di muka bumi Kalau zaman kita ini terus akhirnya hancur Apa kira-kira yang Ditinggalkan oleh zaman sekarang Gedung-gedung, apa gedung-gedung itu enggak hancur Banyak yang dari kaca Nanti ada lindu gitu aja itu Robo atau hancur Ada gempa bumi Hancur kan itu ya Nah itu, mana Bangunan orang sekarang yang sangat Kokoh ada lindu, tidak akan Hancur kayak Borobudur, ada lindu enggak hancur Tembok di Cina Gitu ya nah, Ada lindu, hancur tidak Henda, itu. Nah, kalau seandainya zaman kita ini terus hancur, apa kira-kira yang ditinggalkan? Nah, tapi kalau umat terdahulu, itu di Mesir itu ada piramida, piramit-piramitnya, itu. Nah, itu kan peninggalan umat terdahulu. Wa'atharon fil ardi, mereka lebih banyak meninggalkan peninggalan peninggalan. Ya. Fa akhazahumullahu bidunubihim. Dia oleh Allah mereka karena dosa mereka. Wa makanalahum minallahi miwa' dan tidak ada yang bisa melindungi dari azab Allah Subhanahu wa jangankan itu orang yang sekecil kita kekuatannya seperti kita orang dulu itu kuat kuat tiba-tiba tidak bisa selamat dari hadap Allah Nih, mereka lebih memakmurkan bumi mereka lebih kuat peninggalan yang mereka tinggalkan lebih banyak menunjukkan bahawa mereka hebat hebat tapi ketika mereka banyak dosa dihadap oleh Allah tidak ada yang bisa melindungi. Nah, karena itu jelasannya dia, faaqadahu Allahu bidhunu maka Allah mengadab mereka karena dosa-dosa mereka, maka nallahu min Allahi dan mereka tidak bisa mendapatkan atau tidak memiliki siapa-siapa yang bisa melindungi dari Allah. Suntala maksudnya dari adab Allah. Suntala. Rali khabar nahum yang demikian itu karena mereka, karena tak tihim telah datang kepada mereka utusan Allah kepada mereka bil bayinati membawa keterangan-keterangan yang jelas Tuhan itu adalah Allah jelas saking jelasnya ungkapan seperti itu anak kecil Sampai orang tua yang belajar Yang tidak belajar Semua bisa faham Saking jelasnya yang dibawa oleh Rasul Tuhan itu adalah Allah Karena Tuhan itu adalah Allah Maka menyembah harus hanya Kepada Tuhan yang benar tersebut Yaitu Allah S.A.W Tidak ada yang enggak bisa faham saking jelasnya La ilaha illallah Wa mu budurobakum sembahlah Tuhan kalian Ma lakkum min ilahin ghairuh tidak ada sesembahan selain Allah ya. Kalian itu tidak punya sesembahan yang benar kecuali selain eh kecuali hanya Allah Jelas ayat yang dibawa oleh Rasul Gini. Meskipun begitu, fakah faru mereka kufur, tidak mau beriman. Fa'ahudahumullah maka tiada oleh Allah. Tiada nah, itu karena kedurhakaan. Inna huwa wiyun syadidul inqab. Sesungguhnya Allah itu maha kuat, maha keras siknya. Hmm. Intinya bahwa gitu, Umat yang masih hidup Diperintah untuk mempelajari Dan mengetahui Dan meneliti umat terdahulu Sebagai pelajaran Digambarkan oleh Allah Umat terdahulu Lebih kuat Lebih hebat Lebih banyak meninggalkan Peninggalan-peninggalan Nah digambarkan seperti itu Tapi diperintah untuk meneliti Nah lalu Allah SWT memberikan, Memberitahukan Seperti apa kesudahan umat terdahulu gitu, Peradabannya yang tinggi Kemajuannya Kekuatan fisiknya Nah meskipun seperti itu Kesudahan mereka bagaimana Hancur peradabannya Mengapa Datang azab, itu. Nah, dan mereka tidak bisa menghindar dan tidak ada yang bisa menyelamatkan. Jadi pelajaran. Gila. Mengapa kok seperti itu? Karena Rasul Allah diutus tidak diimani. Nah, sekarang kalau kita tidak beriman kepada Quran yang diajarkan oleh Rasulullah, kalau kita tidak beriman kepada sunnah-sunnah rasul Nah sesungguhnya Kita tidak sekuat mereka Tidak sehebat mereka Terus kita tidak beriman Maka Lebih layak untuk dihadap Daripada umat terdahulu ya. Kenapa? Umat terdahulu jasanya banyak saja Masih dia dihadap Nah kalau umat sekarang itu Jasanya Sedikit Memakmurkan bumi sedikit Sudah ya. gitu Tidak mau beriman Maka Lebih layak dihadap daripada umat terdahulu. Nah Dan kalau hadap Allah itu sudah turun Tidak akan ada yang bisa menghalangi tidak, tidak akan ada yang bisa gitu, Memberikan pertolongan Walaukata arsalna Musa biayatina Wasultanim mubin dan sungguh Telah kami utus Nabi Musa Dengan membawa mu'jizat-mu'jizat Dari kami Yang memberikan penjelasan Bahawa Muhammad adalah Rasul ya, Membawa ayat-ayat Membawa mu'jizat-mu'jizat Yang mana dengan ayat dan mu'jizat itu Menjadi Mantap dan kuat Harusnya Bahawa Musa adalah Rasul Rasul Ila Fir'aun wa wa Qarun Nabi Musa membawa ayat-ayat Allah menuju kepada Fir'aun, Haman dan Qarun. Fir'aun adalah raja yang mengaku jadi Tuhan, Qarun adalah umat Nabi Musa yang paling banyak hartanya. Haman adalah orangnya Fir'aun yang ahli faqalu sahirukum kadzab semuanya baik Qarun maupun Fir'un maupun Haman mengatakan bahwa mukjizat dan dibawa Musa itu adalah sihir dan Nabi Musa itu tukang sihir yang pendusta nah, semuanya mengatakan wah Nabi Musa itu tukang sihir dan pendusta tukang sihir mengaku jadi utusan Allah. Mmm. Nah. Fala majaahum bil haki min indina. Aluktulu abna al ladina amanu maahu was ta'hiunisa ahum. Kama kaytul kafirina illa fi dhalal. Maka tatkala Nabi Musa datang kepada mereka membawa kebenaran dari sisi kami. Qalu Mereka berkata, "Bunuh dulu abna'alladzina amanu anak-anak laki-laki yang beriman bersamanya. Siapapun laki-laki yang beriman kepada Nabi Musa, bunuh. Wastahyu nisa'uhum." Kalau perempuan tidak apa-apa hidup Karena laki-laki itu Yang menyandang senjata Kalau yang laki-laki dihabisi Nanti tidak punya kekuatan Nah kalau perempuan itu tidak punya kekuatan Dan me Bisa mereka jadikan hiburan Akhirnya yang laki-laki diperintah untuk dibunuh Yang berendah ini bukan Perintah pembunuhan Waktu lahir saja Ini adalah Siapapun dari kalangan Laki-laki yang beriman Harus dibunuh ini. Kalau laki-laki Kalau bayi lahir Laki-laki dibunuh itu Sebelum ini Ini Nabi Musa sudah Dihudus jadi Rasul Nah gitu Karena itu di sini dikatakan, gitu, "Uktulu abna alladzina amanu maahu bunula anak-anak laki-laki yang beriman kepadanya bersamanya, beriman kepada Nabi Musa bersama Nabi Musa, laki-laki yang berumur itu dibunuh. Washtah Yunisa ahum. Tapi kalau yang perempuan beriman mengikuti biarkan. Wa ma kaidul kafirina illa fi tapi ketahuilah tipu daya orang kafir itu tidak ada lain kecuali kesesatan hmm. Itu tipu daya orang kafir supaya agama Allah itu tetap hmm, tidak bisa mengalahkan mereka orang kafir. Bagaimana wah oh pendukungnya yang bakal menjadi kekuatan harus dihabisi sebelum jadi kuat. Nah itu aturannya. Nah, waqala fir'aun Dan berkata Firaun, "Zaruni aktul Musa wal yata rubba." Biarkan akan aku bunuh Nabi Musa dan supaya dia mohon pertolongan kepada Tuhannya. Hmm. Inni akhofu ayyubatilati nakum kalau Musa tidak saya bunuh kata Fir'un saya takut agama kalian nanti diganti oleh Nabi Musa atau ayyuzhiru fil fasad atau kejelekan akan dijadikan memenangkan di muka bumi maksudnya dakwanya itu dianggap jelek Gitu. kalau Nabi Musa tidak dibunuh bisa-bisa nanti menang dengan agamanya yang jelek itu di muka bumi dan agama yang baik-baik menurut mereka itu nanti akan kalah. Wa qala Musa, Nabi Musa menjawab, inni a'udzu bi rabbi wa rabbikum. Kalau kalian ingin bunuh saya, saya berlindung kepada Tuhanku dan Tuhan kalian. Itu kalau aku dilindungi oleh Allah, kalian tidak akan bisa ngapa-ngapain. Kalau Allah melindungi kalian, kalian tidak akan berbuat jelek. <tip> Inni utubi rabbi wa rabbikum. Sungguh saya berlindung kepada Tuhanku dan Tuhan kalian. Min <tip> kulli <tip> mutakabbirillah <tip> yukminu <tip> binabiyahumil khisab. Berlindung dari semua orang yang sombong Yang tidak mau beriman kepada hari hisab. Faedah yang diambil Dari ayat 23 Walau kodah arsal nam Musa Dan sungguh telah kami utus Nabi Musa Berarti jelas Nabi Musa adalah utusan Allah dan dia termasuk Ulul Azmi Ulul Azmi Yaitu orang yang Paling tinggi kedudukannya Dari kalangan Rasul Dan Ulul Azmi itu ada lima Yang pertama adalah Nuh alaih salatu wassalam Yang kedua Ibrahim Alaih salatu wassalam Yang ketiga Musa alaih salatu wassalam Yang ketiga Isa alaih salatu Dan yang terakhir adalah Rasulullah Sallallahu Rasulullah Ya Faedah berikutnya Setiap Rasul itu dibekali oleh Allah Dengan keterangan yang jelas Diberi kitab Faham dengan jelas Intinya setiap Rasul dibe Dibekali hidayah Dibekali keterangan yang jel jelas ya. Yang berikutnya Fir'un, Haman dan Korun Itu selalu mengatakan bahawa Nabi Musa itu adalah sahirun kata faidah yang diambil bawa orang yang berseberangan dengan agama agama Allahumma Taala. Nah maka di samping ingin menghapus agama Allah, mereka mencela orang-orang yang mulai agama yang benar. Hmm. faedah berikutnya bahwa di zaman Nabi Musa Ketika Nabi Musa belum lahir Kalau ada Bani Israel Yang melahirkan anak laki-laki Dibunuh Akhirnya peradaban ini Ganti Meskipun Meskipun Sudah dewasa Laki-laki kalau beriman dibunuh. Awalnya lahir laki-laki dibunuh, lahir laki-laki dibunuh. Menteri itu, itu di zaman Nabi Musa. Ketika Nabi Musa belum lahir, nah, sempat karena kekejaman pemimpin Firaun di waktu itu, kalau ada bani Israel yang melahirkan anak laki-laki dibunuh. Tapi kalau melahirkan anak perempuan, tidak dibunuh. Setelah Nabi Musa membesar dan mendakwakan rajanya, mengumumkan lain lagi: Siapapun yang laki-laki beriman Nabi Musa, mengikuti Musa, maka akan dibunuh. Nah, jadi seperti ini peradaban yang ada di zaman Nabi Nabi Musa. Itu. Nah, lalu Firun mengatakan ini akhofu ayuktilakum ayuktil ladinakum au ay, ayuzhir fil ardhil Saya takut kalau Musa akan mengganti agama kalian. Nah, orang yang agamanya batil itu mereka itu tidak senang dengan Islam. Kalau Islam didakwahkan, diungkapkan itu agamanya dikan diganti karena kekejamannya gitu nah meskipun begitu meskipun tantangan Nabi Musa sangat luar biasa nah kalau berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka akan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah dan kita diperintah untuk berlindung dari kekejaman penguasa dan diperintah berlindung dari kekejaman orang-orang yang som sombong Mungkin itu yang kita baca Dan kalau ada yang ingin tanyakan, Mengapa dipersilahkan <tuh> Tidak ada yang ditanyakan Kalau enggak ada kita akhiri dulu Subhanakallahumma bihamdika Ashidallah ilaha illa anta Astagfirullah wa atubu ilaih Walhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh